А що я йому скажу про парашутистів? Я навіть не знаю, де вони знаходитимуться завтра. Навіть сьогодні, коли моя трійка не повернеться в табір. Вони весь час у рейді. Стратеги нещасні. Ціль моя не досягнута. А треба розворушити мурашник, як повчав підполковник Сахаров, що блатиші зненавиділи росіян, і тоді парашутистам тут кінець за тиждень-два. Та й до орендатора заходив не лише Освальд, а й Тарас, Клатиш, Юхан. Орендатор розповість про суперечку в його хаті. Ні, вбивати Августа нема резону, треба йти в табір. А там побачимо ранок мудріший за вечір. «Августе, перестань! Не розкисай! Освальд їхній шпигун! Ти що, що він тут казав про росіян? Він тільки прикривався, маскувався! Я більше от твого і знаю. і знаю! Іменем народу його покарав! Заспокойся!» Доки позалужний обмірковував, що він казати на парашутистам, коли повернеться в табір, Август дістав з мішка плащ-намет, розіслав його на сніг і поклав на нього труп Освальда. «Ти що, Августе, зібрався нести розстріляного в табір?» – здивовано спитав позалужний. «Понесу», – відповів Август. «Ні, другої жертви я не хочу». Радянські офіцери люди гуманні. Наказую, піди на хутір, попросив орендатора лопату лом. Думаєш, мені не жаль освольдя як людину? А ось як ворога ні. Ти ще темний августей, тому що молодий, і тому що за радянські влади жив тільки один рік, а я народження 1917-го. Затямив. В революцію я народився!» «Іди! Не залишимо ж ми труп на розтерзання звірів! Не треба, щоб Освальда ховали німці, бо знають тоді одразу, що позбулися свого лазутчика, А їхнє незнання – це плюс для парашутистів!» «Іди! Поломі лопату!» Уже умовляв старшой, намагаючись бути справедливо суворим, об'єктивним. Август побрів, опустивши голову, подумки говорячи. Як же так? Як можна вбити комуніста, який воював в Іспанії? Завіща. За те, що не схотів іти поряд з позалужним, офіцером Червоної армії? Ні, тут щось негаразд. Так воювати не можна. Так воювати не можна. Я так і скажу кудрявому галці. А може і вони так думають, як старшой? От така ще буває війна. Що ж тепер буде? Старшой не мацав у внутрішній кишені блокнотик із віршами в'язня табору Заксенхаузен. Блокнотик дав підполковник Руа Сахаров. Ці віршики і мають стати щитом для позалужного в найкритичнішу хвилину. Дізнавшись про цей блокнот, парашутисти повірять, що не Освальд був підпільником, а позалужний. Так, це він тримав із Латвії зв'язок, навіть з берлінським антифашистським підпіллям. Це йому один із в'язнів утікачів передав цей блокнот з метою, щоб ці рядки потрапили у Радянський Союз. Блокнот, віза по залужному і на майбутнє, коли скінчиться війна і німецьку армію буде остаточно розгромлено. У голови старшого